Kwa ni mwenyezi mingwa fikie ndugu wa karibuni katika tarifa ya habari, msomaji simi mwenyewe ni ikona mwenzangu hapa ni Ismail Kwizira Na fundi mitambo ni buwana Alphonse, kwanza mutasari wa habari zenyewe Felix chisekia di shilombo ndia liubuka mshindi katika uchaguzi wa Raisi DRC, matokea mbali tume wanatume uchaguzi leo asubuhi Baadhi ya raia kutoka jamuhulia kidemokrasi ya Kongo wanawishi Mjini Bujumbura wafahamisha kupokea vema ushindi wa Felix Jisekedi na tutawaskiliza katika tarifa hii ya habari. Mkwani Makamba siku mbili zimekuisha umeme haupatikani Mjini wanautumia umeme kwa kuendesha kazi zao. Wanalamika didi ya hali hiyo na katika shirika rejidezo mkwani humo wanahidi kufanya weze kanavya umeme upatikani na haya pamoja na mengine ni vipunde tu katika taarifa hii ya habari kwa ninyi karibuni. Kwanza tuende kwa Nigeria huko nchini DRC Felicity Tshisekedi anatangazwa alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa uraisi DRC tume ya uchaguzi hatimaye imetangaza matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Desemba 30 mwaka jana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mgombea wa upinzani Felix Chisekedi Shilombo ndiyali buka mshindi katika uchaguzi huo Akipata 338.57 ya kura kwa mjibu wa seni Ushindi huo litangazwa na seni ni wakistoria kwa chama cha EDPS na Chisekedi Mwenyewe Matokewe ya awali ya naonyesha mgombia huyo wa upinzani amemshinda mgombea mgombia mwingine wa upinzani Martin Fayulu Pamoja na mgombea liekuwa na mkono na serikari Emmanuel Shadari Chisekedi cekedia lipata zaidi ya kura milioni saba na eboi fayulu faulu akapata kura takribani milioni sita nukta ine sawa na asilimia felatini na ine hukum wa Serikali Emmanuel Ramazani Shadari akipata takribani kura milioni ine nukta ine sawa na asilimia eshina tato Matokeo Kamili ya natarajiwa kutangazwa januari 15 na raisi umpia tapishwa siku 3 badai kulingana na ratiba liotolewa na tume huru ya uchaguzi inchini humo. Nao badi raia kutoka jamura ki demokrasia Kongo, wanaoishi mjini bujumbura, wanafamisha kupokea vema ushindi wa Felix Tisekedi katika kiti cha uraisi nchini humo. na redio isanganiro, wasema kuwa na matumaini kwa mba kiongozi uyo mpya, ataleta mabadili kwa ususan, ujenzi wa miundombinu hawa hapa, walio zungumza na jama rivyane ngendakumana. Ah ni shangwe kubwa sana kwaona sisi wa Kongo tumepata ushindi. Haya tumutaki presidente undoke ondoke kabisa. Siketi ndomo kwa size. Mna mm. matumaini yapi kwamba mtageuza nini katika utawara wa DRC? Atageuza vitu nyingi, makazi, watu watasoma kwa buri, watumishi watapokea pesa nyingi kwa siku zijazo tuliona unapokea. Mimi ni mtumishi wa wa serikali na natumika Kongo, natumika lakini si, mshahara wangu ni ndogo. Tunapokea vizuri kabisa watusaidie kama sisi tuko kwa kongomani tumekimbia inchi na inchi ni ya kwetu tuko na mali mingi me watu zioni wanapitisha pitisha tu pembeni tunataka watoto wasome kwa bura tengeneze mabaraara hospitali eh masomo yani tishi tu vizuri kwa amani akuwe mfano kwa wengine wenyali pita mbele Tunashanga sana kuona chisekeji amechukua na hiyo nafasi juu watu wengi kongo ilikuwa ni yani natushangaza sana na napaka hivi atujua nini tunasikia ni provisoire tungoewe amalize tusikie Lakini tumia uchaguzi hakika imesha tuama matokeo. Je, mna imani ya kwamba pata kuepo mabadiliko? Mabadiliko imepisha kuwa eko juma badiliko ni mwenye alikuwa eko ametoka, panakuja mpya. Bas hatuna chakufanya tutaangoja tutizame yama badiliko. Tumeshukuru kabisa kisa imepita, tunachunga mabadiliko yake na katika enchi ya Kongo. Ni matumaini yapi mnaayo kuhusu mchuraisi wao mkuu? Matumaini tuko nayo yatengenezwe barabara, watoto wasome bure, wa, basi washomere tena wamingi yote kwenye Kongo, pana washomere wengi hakuna kazi, wakongomani wanateseka mwanchi za watu. Tumefurahi Sana kwa kuwa tumepata mingine prezida ataka maturuka tunataka fayulu ndoa pita lakini parikuwa mabadiriko tunashukuru mungu. Tunasubiri na etuone mabadiriko atafanya katika inchi ya Kongo kwa sababu imesha kufa sana. Tumefulai kweli ilayake ni kitu ya raha kwetu kwa sisi kwanza. Shida tumekua kwa Afrika ni wavyongozi. Mutu moja hati enda kwa vavyongozi miaka kumina, ishirini. Anapaya nini? Kabila ni kutoka. Siwe pekiyake konga mezeliwa. Kuna watoto wengi kuna heneza hiyo kondisyon. Kwa tunasema, washinda ya sekedi ni kitu raha sana kwetu. Kwa jiri tupata mabadiliko. Tena sio kwa Kongo tu, Afrika nzima tunaomba tuonga wankono pamoja. Vyongozi ndo unaaribisha nchi yetu ya Afrika. Shida tulikuwa tu kabila toki mungina ingi. Yuni ulikuwa shida yetu sisi hoti. Jeni matumaini yapi hapi munaewa kuhusu laisi umu pia rechaguliwa? Matumaini tulisikia playa hake. Anasema korripsiwa na tosha. Vita ili masekwitea beni atamaliza ya anasema hivyo. <laughs> Nahow walikuwa ni baadhi ya raia kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Walikuwa akitoa maoni yao kuhusu uchaguzi uliofanyika muaka uliopita uliyopita tarehe 30 Desemba na ulikuwa ni uchaguzi wa rais ambapo tayari ICESECED kutangazwa mshindi. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari sasa twende kwenye ukurasa wa habari za umma wabeba mizigo katika soko la Bunyenzi City Market maarufu kwa Sioni wasema kuombwa pesa ambazo hawafahamu za kwenda wapi kila siku hao wanatozwa pesa 500 sarafu za Burundi isipokuwa ijumapili tu pesa hizo ni sawa na 1800 kwa wiki wabambizigo hao wanalamikia wanalamikia shirika hilo Inore Intore Group ambalo lina linamilikiwa na Sioni mwenyewe ambaye ni mmiliki wa soko hilo la City Market marufu kwa Sioni. Joseph Dokondani Kamisha Kamishna wa soko hilo la kwa Sioni afafanua na kusema kuwa kila taasisi ina utaratibu wa kuendesha kazi zake. Amefahimisha pia shirika Inori Groups ila wabeba mizigo bali ni la soko hilo. Na kuhusu kutozwa pesa ni kufatia shughuli za usafi na zile za usalama zinashdo endesh soko ni humo. Tumsikilize akizungumza na mweze Tuleons Bitario. E, Naweze mkazungumza kwamba sio kualipisha pesa, akini e, tunawalipisha kidogo ili tuwapatia unaona kunanguo anava. Iyo naayo inasaidia kuwa mtu mwenye na hemelea hapa Akiwa amepana biashara yake au mzigo yake Mtu wa kiubeba, kiibiwa, ajue ni meibiwa na namba fulani Afu iyo namba kama ni saba o tano Sisi tunakuwa tunajua namba tano ni mtu fulani eh, Kuja akulipe, tunamtafuta eh, Sio sasa pesa ya kusema, tunataka tujiwinishe Hakini ni kwa sababu tunakua tunataka kuatia fasi moja Watumike kwa sheria na sisi Tukue, tunajua kwamba watu enyoko wana kuja hemelea hapa Hawako wanaibiwa Kitu kime tutuma tunabianza Kitu chamana niicho cha wizi Tulitaka simamisha wizi Hakini tena na inatusaidia kuwa akifanya ingine kosa tofauti na wizi Anaweza kapigania ndani ya market Anaweza katukanana Anaweza akambana vibaya mtu mwenye mempa mzigo Tumjua yu mtu ni nani? Tujue kama uh, hastairi kuendelea na tumikia hapa au tutamsimamisha simamisha kama ni mwezi ili uh, sura ya soko iendelea kuwa vizuri zaidi. Vito mbavyo mbavyo mbavyo fanya kulipisha pesa hapa kwa sioni? Vinafanyu kwa kwenye soko mangini? Nashanga sana. Kwanini mnaona pesa tu? Sisi tunaona usalama, tunaona iyo oda, wala hatutaki pesa. Sisi tunataka huyo usalama na huyo oda, afu kuwa vinaweza kwa vina tendeka katika zingine soko, itani kuyia vigumu kujua vitu vienye viko vinafanyika ingine fasi. Hakini kitu chenye naelewa ni kwamba uh, kila sehemu unakutana kuna kitu kinafanyika hapa hakifanyiki ingine fasi. Au ingine fasi kinafanyika hapa unakutana hakifanyiki. Kwa mfano sisi gari zinaingia Hakini zingine sehemu hatuko tunaona gari zinaingia mmasoko Lejo isanganiru ni kiboko yao Ni sasa 7 dakika 32 na suta lejo isanganiru Tunendelina talifa hiabari Sasa tujilekeze ukomkwa ni makamba Mbapo tayari siku mbili zimekuisha wa mkoa wa makamba hauna umeme Wanaufanya kazi mbalimbali mbali zinazohitagi umeme, wanalamika wakisema kwamba wamesha katika biashara zao katika uongozi wa ugavyo wa na umeme rejide zomu kwa ni makamba. Wanafahamisha kuwa tayari wamesha gunduwa tatizo leo sababisha hali hiyo na kwamba wakuwanafanya iweze kanavyo hili umeme upatikane haraka iweze kanavyo. Habari Kamili na Jerome Hakizema na akipatikana uko makamba ada ya siku 2 pakiwa ukosefu wa umeme mjini Makamba wakadi wa mji huo waliojereza wa wafamisha kuwa shughuli zao zaitajizo umeme zimekwama hasa hasa wanaochunza maziwa makatibu wa umma hata wanaofanya kazi ya kuchomelea viuma na wakaji wa mji huo wakiereza kuwa hata mawasiliano ya na swala hilo wanaeleza kuwa ukosefu wa umeme huo unawakumba wakiwa katika hali mbaya kwani hapo awali swali kama hilo lijitokeza hapo walifika wanatumia machine za mafuta kuhupu elektrogen kwa kifaransa baada ya kununulia ndani mafuta kisha shuhuni zao kuendelea ila sasa ikiwa ni wakati wa ukosefu wa mafuta wanaomba wahusika kurekebisha hitilafu hiyo matema ili shuhun zao ziendele kama kawaida uongozi wa shirika la ugazi wa maji na umeme lejidezo mkuwani makamba wafahamisha kuwa kukatika kwa umeme kumetokana na mti uriwo katwa, na kuangutia moja kwa moja kwenye nyaya za umeme katika eneo la muzenga charafani na mkuwani bururi ira wafema kuwa swala hilo wamesha lisahamisha mbele katika shirika hilo kia wanaturiza nyo Rai ya kuwa suwala hilo litapatiwa jawabu mapema iweze kanazio. Nikiripoti kutoka mkwani makamba Jehome Hakizimana kwa niyaba ya radio Isanganiro. Shukna Jehome Hakizimana na sasa tutoke oko kusini Burundi na tujelekeze kule katikati mashariki Burundi ambapo ni Gitega. Wizi wa mifuniko ya mashimo ya kufazi vifavya maji na na na na na na maka na na, na, na na mamlaka ya ya ya majina umeme rejidezo, wakithiri mjini gitega na vitongoji vyake ndio maana sasa kiongozi wa rezidezo katikati mashariki mwanchi anawataka raia wachangie katika kulinda mifuniko hiyo sababu rejidezo haina uwezo wa kuajiri walinzi wao wote kunako vifaa vyake habari kamili na Gerard Nibigi Kijiji Charukova ni kijiji kimoja katika vijiji vina vyo zungu kamuji wapitega Vili vyo pata pia maji ya mamlaka ya maji na umeme rejidezo mkuu wa kijiji hicho Buwana Dezire Habimana Asema kuwa mifuniko hiyo ya uzwa kwa wafanya biyashara wa mabaki ya vyuma Au kwa wenye kazi ya kurehemu vyuma Lakini kwa bei hafifu sababu bei ya mifuniko umoja haizi di pesa elfu modi ya sarafu za burundi kwa pandewake kiongozi mwambula kwa rezidezo katika atina Mashariki mwainchi na Jean-Claude Demane rakiza. Abainikuwa mifuniko hiyo ya ibwa mgini jitega haswa na katika vigi vina mji huo aendele ya kuwa. Hata wanapotia mifuniko mingine mipya ya ibwa tena ama matoke ya hali hiyo. Aba ni uharibifu wa vifa vya maji vili vyoko dani ya mashimo ya kuhifazi vifa vya nyewe. ni pia uchafu na ugandana dani ya mashimo hayo. Uleze ya Mara kwa mara raia hutumbukia dani ya mashimo hayo haswa usiku na kujiri ni atolea wito sasara ya wote kwa jumla wachunge mifuniko ya mashimo ya kuifazi vifazi ya maji ya rejidezo minajiri rejidezo hali taweza kupata walinzi kila sehemu kwa kuifazi hake Kutoa tega jani vigira radio sangadiru na ni kwa habari hiyo jani vigira papo tunamalizia tarifa hii habari tuwashukuru wa sikilizaji ambayo mweza kutusikiliza na nishukuru pia mweza angu ismail ambayo nisaidia kwa usamaji wa tarifa hii habari ya Shukrana. Nishkolupia fundi mitaambua Alfonse bacheo taki mchele mama zona kanhutsewe abantu binyaryarya kamuhamera ndishirira mawe mu nyuma ka yararya none nguye na telefone ntajitabwa nakenda bigere gutari kubona kanhutsewe akagamarama shaura hanu ngije kwii washa nyuma ya macambe koko